És dimarts 9 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell explicarem que el mosquit tigre torna amb força. Us deixarem uns quants consells que ens ha portat en aquesta sintonia Eduard Marquès, del Servei de Control de Mosquits de la l'Abadia de Roses i Baix Ter. Continuarem parlant d'efectes del medi ambient i és que ja es coneix la causa de per què la setmana passada l'aigua de les platges de Tamariu i Llafranc causava picós als vanyistes. La informació comarcal ens portarà a explicar que han reobert l'arreglat i millorat camí de ronda entre l'Illa Roja i la Riera de Begur. També us explicarem que una vintena de nens i nenes se gaudeixen del casal del tenis Llafranc gràcies a un acord del Club de Tenis, l'Obra Social La Caixa i l'Ajuntament de Palafrugell. Música Amb Lluïsa Bonal, presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell, repassarem les activitats que hi ha al nucli de platja per aquest cap de setmana. I acabarem escoltant les paraules més destacades que ens ha deixat el regidor Pau Lledó, que agafa noves responsabilitats a l'Ajuntament de Palafruir. Iniciem aquest informatiu d'avui dimarts 9 de juliol i ho farem parlant d'uns insectes que per aquesta època de l'any sempre tenim a casa nostra i al nostre voltant. Ens estem referint als mosquits i en concret a la varietat dels mosquit tigres i és que doncs, per aquest any doncs, també s'espera que la població d'aquesta varietat d'insectes sigui doncs, superior a la dels anys anteriors. Per parlar-ne amb més detalls, ens hem posat en contacte amb Eduard Marquès, responsable del servei de control de mosquits de la l'abadia de Roses i Baix Ter un Eduard Marquès ha destacat que enguany com a conseqüència doncs, de les pluges de la primavera, l'arrencada de, dels primers mosquits tigre ha estat més gran que en anys anteriors. El que ens ha passat és que amb la pluja i les pluges repetides han pogut començar a fer les primeres generacions amb una freqüència més alta que altres anys que són més secs. I això fa que la població que sempre és petita d'arrencada, sempre que quan engega la temporada la, el mosquit tigre té una població més aviat baixa, si ho comparem amb final d'estiu, sí que aquest any diguem-ne, el tret de sortida ja en aquests mesos el nivell ja és una mica més alt que altres anys, sobretot que l'any passat si ho, ho referenciem amb l'any passat i l'anterior el 2017 i el 2016 tindríem actualment una població doncs, més gran perquè van ser dos anys més aviat secs a les, a les primaveres, saps? No obstant això, Marquès també ha recalcat que si es prenen les mesures necessàries per controlar-ne la reproducció, és senzill també tenir cura de la seva proliferació. És molt fàcil aconseguir que no n'hi hagi, que n'hi hagi molt pocs, però hem de pensar-hi, hem de pensar-hi i hem de ser eh, preventius i, i, i actuar, i ser actius, no, no esperar que ens ho vinguin vingui a fer, això, eh? Aleshores, si apliquem mesures de prevenció evitant aquests punts d'aigua, doncs nosaltres, de mosquits, a casa no ens en criaran i no en tindrem. O en tindrem a cas al veí, però si ens ocupem d'explicar-li el veí com on ho pot fer, també podem tenir un efecte multiplicador d'anar explicant-ho i anar fent una prevenció gran entre tots i d'aquesta manera que la població de mosquits sigui ben petit. En aquesta conversa amb Marquès, del servei de control de mosquits de la Vadia de Roses i va el biòleg també ens ha donat, doncs ens ha explicat els típics llocs del nostre jardí, terrassa o balcó on les femelles de mosquits tigre fan les seves postes. El típic lloc seria el plat de sota el test, eh? quan eh, tenim eh, un sobre i mantenim els plats aquests plens d'aigua perquè a l'estiu doncs, no pateixin les nostres plantes ornamentals, doncs en aquella aigua hi cria el mosquit tigre. Aleshores eh, hem de vigilar molt això de, de, de no, que no hi quedi l'aigua entretinguda allà durant més de cinc dies perquè si es manté l'aigua un període llarg el problema el tindrem perquè ens hi estaran criant els mosquits l'aire condicionat l'aire condicionat tenen a sortida d'aigua si aquella sortida d'aigua de condensació ho tenim amb un dipòsit que l'anem recollint a la terrassa és possible que aquell dipòsit aquella garrafa que tenim allà ens estigui criant el mosquit tigre uh -huh. eh? són, són aquests punts que hem de pensar eh, que hem d'evitar que, que això passi si volem tenir un estiu, un estiu tranquil I, és, i no és difícil eh? en aquest sentit Marquès també ha recordat que és més important prevenir perquè no ploriferin les larves de mosquits que no pas intentar a través de productes químics ja que aquesta és una batalla perduda. No, no es tracta de la lluita química perquè la lluita química és una lluita perduda. Tu sí que podràs eh, crear-te un ambient químic al voltant de casa teva, que matis els mosquits i, i es moriran, eh? mm. però l'únic que estàs fent és, és, és primer que tot, perjudicar-te a tu amb la teva salut i, a més a més, perjudicar la, la salut del medi ambient i, a més a més, eh, fer que el mosquit tigre al final adquireixi resistències als productes químics. Una resistència a certs productes químics que ha passat, per exemple, a Itàlia, un fet, però, que no passa a casa nostra perquè la lluita contra aquesta espècie s'ha fet a partir de la prevenció. D'altra banda, la principal diferència del mosquit tigre en el comú és que els primers ens poden transmetre malalties que no existeixen al nostre entorn, com destaca Eduard Marquès en aquesta sintonia. El mosquit tigre ja pot transmetre aquest dengue a una persona que no ha anat ni de viatge. Aquesta és la gran diferència, és que amb l'arribada del mosquit tigre tenim molt gran part de la població en contacte amb un vector de malalties potencial no? mm -hmm. i això ho vam denunciar abans que arribés i, i, i al final s'ha complert i, i així ens està passant que eh, per sort aquí casa nostra no hi ha hagut cap brot però sí que ja es coneixen brots de malalties abans desconegudes tant a Itàlia com a França eh? a les zones on té el mosquit tigre mm -hmm. algun dia ens tocarà nosaltres així doncs, no va a l'abadar i cal incidir en les campanyes per a la prevenció i evitar tenir llocs a casa nostra on s'acumuli aigua. Però com i quan va arribar aquesta espècie d'origen asiàtic a casa nostra, el responsable del servei de control de mosquits de Badia de Roses i Baixter ho explica a Ràdio Palafrugell. Europa entra, a Pàdova, que és una empresa importadora de pneumàtics va portar un carregament de pneumàtics procedent als Estats Units, quan an anteriorment havia entrat, i va entrar a Pàdova. Allà es va extendre per tot el nord d'Itàlia i d'allà eh, va començar a entrar cap a França seguint la línia de costa per les vies de comunicació, perquè viatja amb cotxe quan tu estàs en un lloc que hi ha mosquits eh, si arribes amb el cotxe o obres les portes ells tenen tendència a buscar la, la part fosca del de, refugi, l'ombra no? i entren dins dels vehicles. Aleshores, si aquell vehicle torna a arrencar i fa un desplaçament d'X de quilòmetres, doncs, després sortirà i hi haurà, ell s'haurà des, desplaçat sense haver de volar, doncs, centenars de quilòmetres, perquè un camió que vingui i faci un transport de mercaderies procedent d'Itàlia pot, en eh, un dia es presenta a l'àrea de serveis en Cugat, com és el que va dir què passar, segurament, no? Mm. Aleshores, a nivell de Catalunya va entrar a l'àrea metropolitana i d'allí ha anat difonent per tota la resta seguint les vies de comunicació. Així, doncs, com la majoria d'espècies invasores eh, va arribar a casa nostra, ha a de les vies de comunicació. I com us hem explicat, en aquest cas és relativament senzill poder controlar la proliferació d'aquesta espècie de mosquits, sobretot si se segueixen els consells que ens ha anat deixant Eduard Marquès. Una entrevista que de forma íntegra doncs podreu recuperar, com sempre, com tot el material que anem fent a Ràdio Palà a través de la nostra renovada Pàgina web a radiopalafrugell.cat trobareu aquesta entrevista amb l'Eduard Marquès, que és responsable del servei de control de mosquits de la vadia de Roses. Seguim amb informacions de casa nostra i també tornem a fer referència a una notícia que vam saber la, la setmana passada, que vam, us vam donar en aquesta sintonia, i és que l'aigua de les platges de Tamariu i Llafranc doncs, tenien una espècie que feia que els banyistes tinguessin urticària en sortir-hi. Gràcies als estudis de l'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, finalment, S'ha pogut saber que el causant de les incidències per picor a les platges de Palafrugell de la setmana passada és a causa d'una colònia de sifonòfor anomenat Mugiaea Atlàntica. La setmana passada, recordem, diversos banyistes de la platja de Tamariu van alertar els serveis de socorrisme que tenien picors després de banyar-se i això va provocar que unegés la bandera per presència de meduses tant a Tamariu com també a franc. Fruit d'aquest fet, l'Agència Catalana de l'Aigua va recollir mostres de l'aigua de les platges dels dos nuclis costaners de Palafrugell el passat dijous 4 de juliol. Un cop analitzades a l'Institut de Ciències del Mar, s'han identificat colònies de sifonòfor que formen part del zooplacton gelatinós com les meduses. Es tracta d'una espècie molt petita, d'un mig centímetre, que és urticant i, i que pot causar picades molestes però poc perilloses. Els sifonòfors són nidaris exclusivament marins i constitueixen un dels grups més abundants del zooplacton oceànic. Destaquen per la seva gran capacitat depredadora ja que s'alimenten d'una gran, gran varietat d'organismes del zooplacton marí. D'altra banda, a la mostra analitzada no s'hi va detectar cap cap espècie de medusa, niteròpodes, uns organismes que inicialment, recordem, es van considerar com els possibles causants de per què picava l'aigua de Tamariu i Llafranc. La presència de Muguiaia Atlàntica és molt comuna al Mediterrani, però poc freqüent a les platges. L'explicació de trobar-se a les platges és per l'entrada d'aigües oceàniques pels corrents marins que fan arribar a les platges tots els organismes que viuen en elles. moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar que el camí de ronda entre l'Illa Roja i Sarriera de Begú ja està obert a la circulació després de les obres de millora que ha fet el servei de costes del govern estatal. L'alcaldessa de la localitat, Maria Teresa Selva, ha detallat que els treballs han comportat canviar les branes que hi havia de fusta per un esdecer antioxidant i s'ha posat també un paviment antilliscant per evitar relliscades. Per la seva banda, el subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramont, ha matitzat que també s'han consolidat els murs de contenció per evitar despreniments. En total, el cost de les obres ha suposat una inversió d'uns 50.000 euros i el tram arreglat té una extensió d'uns 150 metres. Aquestes obres de millora són un dels múltiples projectes que està executant el govern espanyol en els camins de ronda de la demarcació de Girona. L'alcaldessa també ha afirmat que les obres han portat a una millora de l'accés per a les persones, però també una millora de l'impacte visual. Les obres d'aquest tram són un dels diferents projectes que, com dèiem, s'estan executant al servei de costes a les comarques gironines. De fet, actualment també s'estan acabant les obres de millora en el camí de ronda de Calamongó i s'ha acabat pals. I fem un altre repàs de notícies comarcals per explicar que ahir vam conèixer que el jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà havia xivat la causa per un delicte d'incitació a l'odi contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per unes declaracions del 4 d'octubre del 2017 on vinculava la Guàrdia Civil amb la punxada massiva de rodes que es va produir a la localitat. El jutge creu que van ser expressions desafortunades que assenyalen un col·lectiu per la seva vinculació a una ideologia política constitucionalista però que no poden ser enquadrades en el tipus penal de delicte d'odi. També remarcava que el mateix Sabater va fer després una clara crida a la calma, ometent qualsevol referència a la Guàrdia Civil amb la intenció de fer arribar aquest missatge a les persones que van patir les punxades de rodes segons la resolució. La Fiscalia, per la seva banda, qualifica les declaracions de desafortunades i sosté que un representant del poder públic les hauria hagut d'evitar, tot i que afegeix que no tenen encaix en el tipus penal. Les declaracions fetes per la persona investigada, sent poc correctes en boca d'un representant públic, es poden emmarcar en el dret fonamental mental a la llibertat d'expressió ha dictat la Fiscalia. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per explicar una bona notícia que hem conegut en les darreres hores i és que l'obra Social la Caixa i l'Ajuntament de Palafrugell, conjuntament amb el Club Tenis Llafranc, ofereixen un casal esportiu per a famílies amb recursos limitats. Per saber més detalls d'aquest casal i de quants nens i nenes hi participen, ens posem en contacte amb el director i coordinador del casal, en Ramon Sant Romà. Bon dia, Ramon.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 Uh, i, i no que fos una vegada sinó que fes repetitiu uh -huh. i ens vam posat en contacte amb l'Ajuntament uh, els van encantar la idea i, i a partir d'aquí vam començar a treballar dir que des del setembre passat fins ara do, ha sigut molta feina darrere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 Uh, llavors a les 11 se'ls dona una esmorzar un entrepanès i una aigua uh, i després fan molt esports cada dia un esport diferent mm -hmm. i llavors fan piscina i acaben uh, que els donen cada dia i deuen acabar bonicabà... Exaus, no? Deu, deu, deu, deu arribar a casa... Sí, sí, sí. N nens i monitors. Sí, no? Ja m'imagino. Eh, perquè sí, al final, eh, més o menys de quants grups? Eh, o sigui, per quants, eh, quants nens hi ha per grup? En el campus en general és un rati de 10 nens per monitor. Sí. I en els de competició, que també tenim de competició, són 4 per monitor. Uh -huh.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 aquests uh, infants uh, vull tenen relació també no?, amb els altres nens que estan apuntats a les altres activitats Sí, sí, sí, sí, sí. Això també Exacte. és important, no? Que, que, que poder, doncs, sortint d'aquest entorn que sempre tenen poder aquí al centre de Palafrigell que sempre van amb les deixes persones i en aquest cas, doncs, també comparteixen vivències amb altres uh, nens i nenes de, del poble i, i, i del voltant, no? Perquè, a mi ve... del voltant, i de Barcelona, i de l'estranger també hi ha nens estrangers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 Més informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació recuperarem algunes de les paraules de Lluís Bonal, presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell i és que des de l'inici d'aquest mes de juliol doncs, l'Associació de Veïns i Amics de Calella ha organitzat diverses activitats durant tot l'estiu. A continuació, recuperem les paraules de Lluïsa Bonal referents a les activitats per a aquesta segona setmana del mes de juliol. Que ens estrenem una activitat normalitzada Nova, que ens agrada molt col·laborar amb Ràdio Pala perquè sempre esteu molt disposats a ajudar-nos amb difusió mm -hmm. i ens agradaria, doncs, així com l'any passat vam fer el programa de Festa Major des de la Terrassa de Can sí. aquest any passar-ho el dia 12 de juliol i poder fer un programa de ràdio que per a Girona i actualment per Sal és bastant conegut, mm -hmm. que es diu Garcia Terribes Associats. Aquí ho a la Terrassa de Can Valla, al matí a dos quarts de dotze. Aquest doncs, serà un programa especial. Crec que tenim moltes ganes de poder col·laborar uh, uh. també doncs, amb, amb Guillem Tarribas, també amb, amb, amb, amb, amb Pere Garcia García, amb Pere García doncs, dos persones doncs, que primer Fem Girona doncs, van fer aquest programa, ara estan a Radio Sal també doncs, fent-lo i per tant doncs, en, en, ens agrada doncs, que també puguem nosaltres col·laborar amb ells i poder difondre doncs, aquest programa, a més a més de parlar d'altres doncs, aspectes de, de, de Calella, d'aquestes activitats a la qual doncs, eh, suposo que tu hi seràs, òbviament, no, Lluisa? Sí, sí, vindré a escoltar, evidentment. Sí, Pere Garcia i Guillem Terribas fa molts anys que són estiu agents de Calella mm -hmm. i són socis i col·laboradors. En Guillem és molt sabut ja que ens fa moltes presentacions de llibres, mm -hmm. col·labora amb la Biblioteca pala amb el que és la, el club de lectura... Sí. I aquest any, precisament, també farem una exposició de l'obra de Guillem Terribas, que no és obra d'ara, uh -huh. sinó que és obra de... Ja fa molt temps que Guillem Terribas es dedica també, també perquè fa moltes altres sí, coses, es, sí, sí. Um, a pintar, i és una exposició que recentment ha estat a l'escala, i quan la vaig veure vaig pensar que seria molt adient per Calella, i a més ell és molt col·laborador, no són de junta, en Pere i en Guillem, però mm -hmm. són molt col·laboradors i molt assíduos de les activitats de la VAC. Doncs eh, això també serà el dia divendres, a les 7 hi haurà aquesta presentació d'aquesta exposició, al local social de la, VAC, de la VAC, que tindrà uns quants dies eh, per visitar-la fins al sí. 27 de juliol. Sí, tot, per tant, doncs, pràcticament fins a finals de juliol. Doncs sí, sí, eh, durant sí. tot el juliol que hi haurà aquesta exposició, després ja passem el dissabte 13 i al diumenge 14. El dissabte 13, com a dissabte que hi ja han comentat, la Copla Baix Empordà, uh -huh. a la plaça del Porvó, també a dos quarts de set, eh, les Sardanes, el Club Vela organitza el trofeu Illes Formigues, que és de l'Àsers, és a la tarda, no al matí, sí. i el diumenge 14 serà el segon any que fem la processó de la Mare de Déu del Carme. Aquesta processó, eh, que col·labora també el Club Vela, la parròquia de Palafrugell, l'escola de música mm -hmm. municipal, i és una passejada de la Verge des de l'església a l'embarcador del Port Bo, llavors surt per mar, demanem que el màxim d'embarcacions que puguin engalanar-les i acompanyar la mm -hmm. torna i, i puja a l'església. Tot aquest recorregut estarà acompanyat per l'escola de música fan una banda juvenil sí. infantil que dona pas a la Mare de Déu en aquesta des... passejada, aquesta processó i després per acabar, doncs, una vegada a l'església eh, celebraran missa. Doncs amb la mirada posada amb aquest programa de ràdio que farem divendres amb Pere Garcia i Guillem Tarrives Uh, en un principi, us hem de dir que estava prevista la terrassa de Can Valle, però si en els darrers dies heu anat per Calella, doncs, uh, segurament heu vist que la terrassa de Can estava de Can Batlle estava en obres, per tant, doncs, uh, hem uh, hagut de buscar una nova ubicació, serà també pel centre de Calella, i per tant, doncs, estarem en un lloc de pas per tal que tots aquells uh, passejants que estiguin doncs, divendres per Calella ens puguin veure en directe per tant, doncs, recordeu, a partir de les 11, aquest programa especial de Garcia i Tarrives Associats i també conversarem doncs amb personatges de Calella de Palafrugell des de les 11 fins a la 1 del migdia. I ara sí, arribem a la part final d'aquest informatiu i ho farem, doncs, recuperant algunes de les paraules més destacades que ens ha deixat l'entrevista de Pau Lledó en aquesta sintonia amb Rafel Corbí. Si recordem, l'aprovació del nou cartipàs municipal de l'Ajuntament de Palafrugell que va tenir lloc la setmana passada ha deixat a Pau Lledó d'Esquerra Republicana amb un lloc de més responsabilitat dins del consistori Palafrugellenc. Així, ha passat de ser el regidor d'Esports en els darrers dos anys a tenir diverses regidories en Cartera. Les noves funcions per a Pau Lledó a l'Ajuntament Palafrugellenc passen d'una banda per la segona tinença d'alcaldia i la coordinació de les àrees de servei a les persones. D'altra banda, també és regidor de serveis municipals i brigada de règim interior i de mobilitat. Respecte a aquest increment de responsabilitats i de retruc de volum de feina, Lledó s'ha mostrat segur de poder fer front a totes les tasques. A més, ha volgut remarcar també que, malgrat no portar cap de les àrees de les que formen part dels serveis a les persones, hi ha una relació entre les tasques de coordinador i les reajudories que li pertoquen. que Per exemple, en el cas meu d'Oclari de Serveis, i l'àrea de serveis destina molta part de feina a treballar amb les entitats, tant en temes de tanques, en temes de material, mm -hmm. hi, ha punts, hi ha punts segurament de programa que, que es basen doncs, en què serveis ha d'ajudar i que hem de, per exemple, doncs, donar un banc de, de, de, de material, a les a... sobretot ara que ve a Festa Major, a les entitats doncs, de, doncs, de joventut, D'altra banda, a l'entrevista que ha concedit en aquesta emissora, Paullador també ha volgut definir quines seran les tasques que haurà d'assumir com a segon tinent d'alcalde. Segon tinent d'alcalde, sobretot, és una feina de, de, de, suport, no? de suport, de suport d'ajuda, eh, sobretot el que ha de fer eh, un govern. No? Al final, els governs no són a uh, àrees fragmentades, de oh, la meva àrea és aquesta, la seva és l'altra. És veritat que hi ha un responsable, una responsable política de cada àrea, però final uh, el govern és tot un bloc. I la feina del segon tinent d'alcalde, per exemple, en aquest cas, doncs jo entenc que com a experiència és la de coordinar i la d'ajudar o la de fer de suport d'altres doncs, àrees. A continuació s'ha posat la mirada en la reestructuració que s'ha dut a terme a l'àrea de serveis municipals i brigada, recordem, també li pertocaven funcions del servei de recollida d'escombraries, ara aquests canvis s'han aplicat precisament per fer front a aquest tema. Es van trobar, bàsicament, amb el problema número 1 i el que corre per les xarxes, que és el problema que també Ràdio doncs a través d'aquell estudi optipomètric, mm -hmm. si ho he dit bé, que van fer i detectava que un 24,8% la gent eh, percebia el problema dels les escombraries com un, problema, com un problema vital. I ara, clar, ens la trobem amb un, amb un moment, doncs, que hem fet un canvi de govern i en aquest sentit n'he restitut una miqueta. De l'àrea de serveis i medi ambient, que cada àrea doncs tenia una una part una part doncs gran en temes d'escombraries de, de, i en temes de, de recollida doncs aquestes dues àrees perden eh, aquesta competència i passa a ser una àrea que és l'àrea de via pública que portarà el company en Jaume Palahir i que en aquest sentit doncs, eh, doncs, ell portarà aquesta àrea que estarà de, dedicada exclusivament a la, a la neteja i a partir d'aquí doncs, serveis eh, que anem molt carregats de feina s'ocuparan doncs, eh, sobretot de, de més de, de via pública, de l'estat dels carrers i tot això. Aquest estiu, segons ha explicat Paullador, doncs seran uns mesos de presa de contacte en totes aquestes noves responsabilitats que té actualment i en aquest sentit ha remarcat que la principal feina que està fent actualment és la de trepitjar carrer i anotar totes aquelles prioritats que s'han de fer amb més urgència. M he plantejat i ho he explicat a casa i ho he explicat també en els tècnics i, i quan fem reunions amb el cal, jo aquest estiu aterro, aquest estiu m'assabento de tot, eh, faig aquesta feina no? d'anar amb el llibretet, a vegades vaig al centre, a vegades vaig a, a barris, sobretot, estic fent estic fent molts de barris, a llibreteta, apuntar, i guita, doncs això, doncs, no ordre, i el saps en un ajuntament, doncs, no ordre. i potser aquest ordre al cap d'un mes, doncs, s'executa. Doncs, Però no per, no per decidir ni res, sinó perquè simplement, doncs, les àrees van molt carregades de feina, i l'administració pública és així. Per últim, en aquesta entrevista, doncs, també s'ha parlat dels objectius dins de la regidoria de mobilitat tot un repte, segons Lledó, per la idiosincràsia dels carrers del municipi i també pel volum de feina que té aquesta àrea. Com una muralla, després aquesta muralla es va perdre fa aproximadament 100 i pico d'anys i després ha anat augmentant la seva, la seva expansió a través de torres de guaita, nuclis costaners com Calella de Palafrugell... Clar, és un poble complicat, és un poble que per un, d anar d'un costat a l'altre necessites 10 minuts i que després d'agafar l'autovia de Calella fins a l'altre necessites un cotxe. o És, és, és complicat. És complicat, és complicat. En aquest informatiu us hem repassat alguns dels fragments més destacats que hem considerat d'aquesta entrevista, però d'altra banda us recordem que podeu escoltar-la íntegrament aquesta pràcticament mitja hora d'entrevista amb el nou regidor de mobilitat, de servei municipals i brigada, de règim interior i també coordinador de les àrees de servei a les persones, a la nostra pàgina web, radiopelafrugell.cat, trobareu aquesta millora íntegra amb el regidor Pau Lledó. Doncs ara sí, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, d'avui dimarts 9 de juliol. Nosaltres us recordem que demà tornem a la mateixa hora, però que d'altra banda si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell al minut, connecteu-vos doncs a la nostra pàgina web, a la nostra renovada pàgina web, radiopalafrugell.cat on allà l'actualitzem de seguida per tenir-vos doncs informats al moment de tot el que passa al nostre municipi. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà, per tant, doncs, que